Приватна вчителька за кілька місяців підготувала її до вступного іспиту в музичну школу. Та от біда, запізно. До школи її врешті прийняли, але одразу до другого класу. Програму двох класів за рік вона засвоїла легко. Хотіла вчитися, і чим важче твори задавала вчителька, тим наполегливіше працювала Софійка. Це було справжнє диво – творити з нот музику. Світлана Миколаївна, весела і добра, відшукувала для Софійки твори, які подобалися їй самій. Тішилася успіхами учениці. Перші чотири роки Софійка вчилася музики-залюбки. В третьому класі осягнула програму п'ятого, в п'ятому сьомого випускного. Любила Бетховена Шопена. Мріяла про те, як стане музикантом, а може й композитором, як вступить до музичного училища, а потім до консерваторії. Та доля розсудила інакше. Коли у вересні Софія прийшла на навчання, її чекала прикра звістка. В їхньому класі, де вони разом із вчителькою провели стільки чудових годин за інструментом, Навчаючись і насолоджуючись, замість завжди усміхненої Світлани Миколаївни сиділа маленька тендітна панна, можливо, молода, бо не заміжня, а, можливо, стара, бо дуже зла. «Ви Софія?» – офіційно звернулася до Софійки. «Так». А де Світлана Миколаївна? Світлана Миколаївна вийшла заміж і виїхала з міста. Тепер будете навчатися у мене. Мене звуть Іванна Теодозіївна. Залишилось тільки підкоритися. Нова вчителька одразу не сподобалася Софійці. Якби хтось запитав, яка вона, як виглядає, Софійка відповіла б єдиним словом – зла. Можливо, насправді Івана Теодозівна була молодою і миловидною, та люди в наших очах не такі, якими є насправді, а такі, якими ми їх собі уявляємо через їхні вчинки щодо нас. В очах Софійки, страхітливішої потвори, не кликав милосерний Господь на землю від свого пришестя. Тонка, але не струнка, худюща, з кістлявими руками, з короткими і дуже тонкими пальчиками, якими ледве охоплювала октаву, вона нагадувала бабу Ягу в юності. У своїх тонких пальчиках Івана Теодозівна постійно крутила величезного червоного олівця і боляче била ним учнів по пальцях, коли їм траплялося помилятися. Може, й не била, а тільки хотіла, замахувалася. Та для Софійки це було те саме. Вона здригалася від одного вигляду того олівця і торкалася немов навмисне не тих клавіш, що потрібно. Олівець здригався, Софія також здригалася. А ще нова вчителька мала годинник, маленький на тонкому лакованому шкіряному ремінці.